Але ніколи не затримувалася на цій темі, відразу ж намагалася перевести розмову на щось інше. Її донька Ася взагалі не пам'ятала батька. Та якось приїхавши до сім'ї Березкіних, я застав там стару, виснажену людину в хатнім піжамі, що почувалася тут своєю. Той був господар квартири, полковник Березкін, який за три місяці до початку війни ще був начальником бойового постачання при Генеральному штабі Червоної армії. Його заарештували майже перед самою війною, тільки задля того, щоб він очолив завод боєприпасів, який належав НКВС. А щоб він працював справно як інженер і досвідчений адміністратор, його пропустили через конвейер тюремних і констабірних страхіт, який знищує в людині все людське, залишаючи тільки рабське. Він довго розказував мені про ці страхіття. Але сьогоднішній читач знає архіпелаг ГУЛАГ Служеніцина, отож немає сенсу переповідати його березкінський варіант. Я фіксую лише сам факт. Чомусь розстріляли начальника заводу, що виробляв боєприпаси для відомства Берії. І беріївські гайдуки, недовго думаючи, беруть на цю посаду людину, від якої залежить постачання боєприпасів радянських військ за три місяці до війни. Все передумане мною пережите. А головне, сама природа моєї особистості видобувала з усіх оцих розповідей цілий світ, який лишався невідомим для рядової радянської людини, що звикла підійматися вранці під браворну музику та пісеньки на зразок утро красить ніжним цвітом стіни древнього кремля. В мені відбувався процес незворотний, глибинний. Я відчував себе похованим під горами трупів, які виявляються були щоденною реальністю не тільки на фронті. А йдесь у сибірському тилу Я вже не міг бути тим, ким був раніше В мені народжувалося і визрівало зовсім інше людське я Яке вимагало відповіді на питання Чому ж це сталося? Невже тільки завдяки тиранічному характеру Сталіна? Ні, одна людина Навіть якщо це Сталін Стільки неймовірних злочинів учинити не здатна І просто на це не вистачить Тут мусить бути щось інше і ця страшна загадка ховається десь у самій теорії, на підвалинах якої побудована наша держава. Так уперше десь наприкінці 50-х років зашкриблося до мого зболеного мозку бажання докопатися до суті. І вже не відпускало мене протягом десятиліть. Перші роки Хрущовської відлиги породжували надію, що страхіття Сталінщини вже ніколи не повернуться. Я знав Хрущова. Мені здавалося, що в його характері було щось глибоко народне, людяне. І ця людяність першого партійного секретаря породжувала ілюзію, що такий справді не система винна, а жорстокість окремих людей, таких як Сталін і Берії. А проте в Хрущовські часи діялися й такі речі, які руйнували оті рожеві ілюзії і знову повертали думку до страхітливих вад самої системи. Мене приголомшили події в Угорщині. Танки на вулицях Будапешта, що своїми сталевими черевиками чавились жінок і дітей, аж ніяк не вписувалися в доброзичливість Хрущовської відлиги. Пригадую наші прогулянки з Первомайським. Прогулянки вимушені, бо ми розуміли, що не про все можна розмовляти в письменницьких кабінетах. Досвід минулого підказував, що стіни і стеля мають вуха. Саме на цей час припадає моє найбільше зближення з Леонідом Соломоновичем. Він бачив у мені спільника і не приховував своїх гірких думок. Ще до війни Первомайський захопився творчістю Шандора Петефі. В 1939 року він подарував мені дві книжки – «Томик перекладів Шандора Петефі та «Барвінковий світ» – збірку поезій, що стала переломною в творчості Первомайського». В цій збірці він виступав як тонкий лірик, дуже далекий від барабанного гуркоту комсомольських віршів, із яких колись починав. Поезія Шандора Петефі і особливо дружба з мати Залкою витворили в його душі образ Угорщини, що був, мабуть, ідеалізований, а проте з живими рисами європейської країни, яку він полюбив усім серцем на все життя. Згодом воєнна доля привела його до Будапешта де образ Угорщини, що його витворила поетова уява, набув реальних рис. Первомайський глибоко й самовіддано полюбив угорський народ. І ось тепер там лилася кров. Нас намагалися переконати, що радянські війська рятують угорців від небезпеки повернення фашизму –